Com bé sabeu, des de la setmana passada, doncs, l'ús de mascaretes a l'espai públic doncs, és obligatori, tant en llocs tancats com, com oberts, sempre que no es pugui doncs, garantir la distància física d'aquests dos metres. I nosaltres, doncs, a casa nostra, tenim un moviment solidari del qual n'hem parlat en diverses ocasions i avui doncs, ho tornarem a, a fer. Tenim a l'altre costat de la línia telefònica a la Laura Cama. Bon dia, Laura. Hola, Bon dia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 Després hi ha unes mascaretes que tenen molta més protecció per la gent que està més cara al públic, cambrers, dependentes, barreries, etc. Mal. Mascaretes de nens, pantalles, protectores i bates impermeables. No sé, mm -hmm. algú qui sé, uh, quiro-massagistes, carreteries, uh, metges... Pues...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 d'alguns equips de futbol que han fet les seves mascaretes també personalitzades al final de tot se'n pot treure profit en aquest cas estem parlant d'aquest moviment solidari que doncs, va iniciar-se res arran de, de, de l'emergència del coronavirus no sé si en aquests més de dos mesos ja heu perdut el compte de quantes, de quantes mascaretes de quantes, eh, i altres materials de protecció heu, heu acabat donant a veure, mascaretes que és el que més controlem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 Després portem això unes 300 bates, pantalla sí que no t'ho sé dir, però mm -hmm. 400, 500, mm -hmm. no sé. Al final, doncs, fer aquesta passa i anar més enllà de les mascaretes és també doncs, per, per assistir no? al fet d'aquestes doncs, persones, d'aquests comerços, d'aquests establiments que ara tornen a reobrir i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 i es poden dirigir a nosaltres, ens demanen quan en necessiten, els hi guardem, si s'han de personalitat, es fan personalitzar i se'ls hi entrega. I tot el de les mascaretes, tot aquest tema de protecció a la població de Palafugin és gratuït. Mm. Simplement ens han de contactar i comentar-nos, escolta, necessitem tantes, tants, són tant. I ja està. Doncs, eh... I, mentre tinguem materials seguirem confeccionant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 i res, eh, doncs, eh, donar-li les felicitacions a, a, a tu, però que ho fagis extensiu a totes les persones que treballen aquí a Palafrugell i a tota la comarca que la vagi emportar per aquest moviment solidari, perquè doncs, des de fa dos mesos, tothom, quan sobretot, n'hi no, havia més demanda,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 arribar a, a, a per tot on poguessin. Sí. Mm -hmm. Doncs, Laura... Una altra cosa sí. que et volia comentar, que, suposo que, bueno, que aquí ja tothom parla i tothom diu, les mascaretes per roba, aquestes que són doble cara que estem donant nosaltres, val, eh, tenen la mateixa protecció que una mascareta d'aquestes sanitàries que compres de, de fer servir i llançar. I mm -hmm. Més econòmiques, més ecològiques, que una de... No, però sembla que aquestes que venen a la farmàcia o així sembla que et més. I no, realment una d'aquestes que fer servir estan al carrer Suan i tal un parell d'horetes, no més. Mm -hmm. Les de roba, almenys, són reutilitzables. arribat a casa, les rentes i l'endemà te la tornes a fer, a posar. Després no generem tants de residus tant que dèiem que tot havia de canviar i d'un moment estava dient que per pitjor sí. perquè el mar ja ple de guants i mascaretes doncs s'hi veiem una miqueta conscient. Sí, sí, la veritat és que estava i puntualitzar-ho perquè a vegades han sortit alguns comentaris no? de, de, ostres, però aquestes mascaretes són